A témánk ezen az összejövetelen és a következőn az igaz és hamis Krisztus lesz. Azt hiszem helyes, ha az elején a rövid magyarázatot adok a Krisztus szóról, ami minden gyülekezetbe járó kereszténynek ismerős szó, de azt hiszem sok keresztény nem tudja, mi mindent foglal magában. Ahogy sok zsidó ember sem tudja, mit jelent, amikor a keresztények azt mondják, hogy Jézus Krisztus. A Krisztus szó, vagy fogalom, nem az Új Szövetséggel kezdődött. Ez az Ó Testamentum és ószövetség Szövetség központi témája, és az Új Szövetségben csak beteljesedett. Az ószövetségben Szövetségben van egy Héber szó, ami megfelel, a görög szónak az Új Szövetségben. Azt hiszem, segít, ha a szemetek elé helyezem. Ot. hányan tudjátok, mi a szó? Mesiás. Ha nagyon héber, héberről mondod, az Mesiá. Ez a szó. Ez ugyanaz a szó, Ugyanaz a fogalom, mint az új szövetségi Krisztus. Tehát amikor azt mondom, hogy Jézus Krisztus, akkor azt mondom, hogy Jézus a mesíás. Sok keresztény nem tudja ezt, és azt hiszem, a legtöbb zsidó nem tudja, hogy amikor mi keresztények azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, akkor azt mondjuk, hogy Jézus a mesíás. De nem csak az igaz mesiás, igaz Krisztus van, hanem vannak hamis mesiások, hamis Krisztusok is. És szerintem egyre fontosabb lesz, hogy különbséget tudjunk tenni az igaz és a hamis között. A János első levele, második rész 18. versében János erről beszél. Jézusban hívőknek ír, 1. János 2.18, Fiacskáim, itt az utolsó óra, ennek a kornak az utolsó időszaka. És amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most sok Antikrisztus támad, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Itt van az Antikrisztus szó, és azt hiszem, ez is magyarázatra szorul. Az antikrisztus egy összetett szó, két részből áll, anti és krisztus. Ahhoz, hogy megértsük, tudnunk kell, mit jelent az, hogy anti. Az anti-előtag görögül két dolgot jelent. Először ellen, és másodszor helyett. Tehát az antikrisztusnak vagy egy antikrisztusnak két csapásvonala van. Először az igaz Krisztus ellen van és másodszor megpróbálja elfoglalni az igazi Krisztus helyét. Ez teljesen alapvető. Még egyszer elmondom. Az Antikrisztus olyat jelent, aki Krisztus ellen van, a Mesiás ellen, szemben áll vele, és másodszor helyette. Igyekszik elfoglalni a helyét. Ezt nagyon egyszerűen szemléltetve, néhány barátom, akik egy evangéliumi gyülekezethez tartoznak az Egyesült Államokban, nem mondom el konkrétan a felekezetet, azt mondták nekem egyszer, a mi gyülekezetünkben beszélhetsz Szokratészről, beszélhetsz plátóról, beszélhetsz Budháról, beszélhetsz Martin Luther Kingről, és senki nem háborodik fel. De ha Jézusról beszélsz, az emberek felháborodnak. Mi ez? Ez valami, ami először ellene van, de azt készíti elő, hogy helyettesítse. Látod? Csak hogy lássuk, mivel van dolgunk. Különben nem lesz egészen világos. Visszamegyünk az 1. János 2.18-hoz. János ezt mondja, amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most sok Antikrisztus támadt, Ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Más szavakkal a kor végének egyik jellegzetessége az lesz, hogy sok antikrisztus fog megjelenni. Sok ember, aki szemben áll az igazi Krisztussal, és az a célja, hogy elfoglalja a helyét. Ez igaz volt az apostolok idejétől fogva. De minél közelebb jutunk a kor végéhez, annál aktuálisabb. A Máté evangélium a 24. részében, amiről később beszélni fogok, közvetlenül a kor befejezése előttről beszélve, Jézus figyelmeztetett minket, hogy sok hamis próféta lesz, és sok hamis Krisztus, vagy hamis Mesiás. Szeretném ezért röviden megmutatni a kor befejezése előtti időszak néhány fő jellegzetességét, amik megnyitják az utat az antikrisztusok megjelenése előtt. Először lapozzunk a Máté 13. részéhez, 29. és 30. vers. Ez az Isten királyságáról szóló példázatok része. Ebben a részben van az Isten királyságáról szóló hét példázat. Az egyik fő példázat a búzáról és a konkójról szóló. Biztos vagyok benne, hogy legtöbb embernek ismerős. Egy földművelőről szól, aki jó magot vetett a mezőibe. De éjszaka, amikor senki nem figyelt, eljött egy ellenség, és szándékosan konkolyt vetett bele. Nem vagyok mezőgazdasági szakember, de azt értem, hogy a konkoly nagyon hasonlít a búzára. Legalábbis növekedésük korai szakaszában. És a példázat szerint, amikor a szolga reggel felébredt, látta, hogy a konkoly együtt nő a búzával. Szerintem ez annak a képe, amit mi kereszténységnek nevezünk, vagy Isten királyságának. Tehát látjuk a búzát, ami jó gyümölcsöt terem, és a konkójt, ami úgy néz ki, mint a búza, de nem terem gyümölcsöt. A példázatban a gazda szolgái megkérdezik, menjünk ki és szaggassuk ki a konkóit? És elmondom a választ, amit itt feljegyeztek. A 29. versben a gazda ezt mondta, nem, mert amikor összeszeditek a konkóit, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Ez jelzi, hogy nagyon kis különbség van a búza és a konkói között. Még a mezőn dolgozó emberek is könnyen kiszagadnák a búzát, mert azt hinnék, hogy konkói. Más szavakkal, nagyon kicsi a külső különbség, az igazi, gyümölcstermű hívők, és azok között, akik hívőknek mondják magukat, de nem teremnek gyümölcsöt. Az egész egy kép, nem a hitetlen világról, hanem amit Jézus úgy hív, hogy Isten királysága, vagy mi úgy neveznénk, hogy kereszténység. Azután Jézus elmondja Isten programját a konkói kezelésére. Ezt mondja, hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő, a búza és a konkoly, az aratásig. És az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kösétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. A példázat magyarázatában Jézus azt mondja, hogy az aratók ebben az esetben az angyalok. Tehát túl nehéz feladat az embereknek, ha a konkói elválasztása, a búzától. Úgyhogy Jézus azt mondta, ez nem a ti problémátok. Hagyjátok ezt rám és az angyalokra. Amikor eljön az idő, én elintézem. Azt hiszem, ez fontos, mert gyakran lelkesedésünkben, ha van valami szerepünk a Krisztus testében, azt mondjuk, szabaduljunk meg a konkójtól. Néha nagyon bosszantó olyan emberekkel foglalkozni, akik azt állítják, hogy keresztények, de nem teremnek semmi gyümölcsöt. Azt gondolhatjuk, a válasz az, hogy tegyük ki őket a gyülekezetből. De nem ez a válasz. Türelmeseknek kell lennünk. El kell fogadnunk a tényt, hogy a búza között van némi konkói. A felelősségünk annak biztosítása, hogy mi magunk búza legyünk, és ne konkói. Évekkel ezelőtt Afrikában, Kenyában tanítottam. A fő célom az volt, hogy az Úrhoz vezessem őket, és volt néhány sablonos ellenérvük, amit mentségként használtak, hogy elutasítsák az evangéliumot. Az egyik ez volt. Túl sok képmutató van az egyházban. Az én válaszom ez volt. Az új szövetség világosan megmondja, hogy lesznek képmutatók az egyházban. Tehát, ha nem lennének képmutatók az egyházban, akkor nem lenne igaz az új szövetség. Az a tény, hogy vannak képmutatók a gyülekezetben jelzi, hogy az új szövetség igaz, ezért hinned kell neki. Csak biztosítsd, hogy te magad ne légy képmutató. Tehát itt van egy helyzet, és őszintén meg kell mondanom, hogy szerintem illik a mai kereszténységre, az egész világon, ahol a búza és a konkói egymás mellett nőnek. És nem a mi dolgunk, hogy ezt megszüntessük. A mi felelősségünk biztosítani, hogy mi búza vagyunk. De természetes szempontból nézve érdekes, hogy ugyanaz az éghajlat, ami a búza növekedéséhez kell, megérleli a konkójt is. Úgyhogy, ha azt akarod, hogy érjen a búza, akkor el kell fogadnod, hogy a konkó is vele érik. Nem lehet egyik a másik nélkül. Én hiszem, hogy ez igaz a korról, amelyben élünk. És ha ki kellene választanom egy szót, ami leírja az éghajlatot, ami érleli a búzát és a konkóit is, ez lenne. Engedékenység. Eleget éltem ahhoz, hogy tudjam, hogy ez a második világháborút követő korszak meglepő vonása. Akik nem éltetek a második világháború előtt, nem tudhatjátok, mennyire más Nagy-Britannia, mint az előtt volt. Ha az emberek 12 éves koromban elmondták volna, milyen lesz Nagy-Britannia a második világháború után, nem tudtam volna elhinni. Az egész légkör teljesen megváltozott. És ahogy mondtam, a szó, amit használnék, az engedékenység. Lényegében bármit megúszhatsz ma. Valahogy. Ez igaz a világban, és igaz a gyülekezetben is. Az emberek olyan dolgokat tehetnek a gyülekezetben, amit egyáltalán nem tehettek volna 50 évvel ezelőtt. Tapsolni. Ez hallatlan. Emlékszem, hogy elmentem egy pünkösdi gyülekezetbe 1941-ben, és az emberek tapsoltak. El voltam szörnyedve. Azután piros énekes könyvekből énekeltek. Azután ismételték a refréneket. Azelőtt nem is hallottam refrénekről. De ez csak egy kis része volt. A prédikátor taxisofőr volt, mielőtt prédikátor lett. És elmondta, Dávid, a fiú és Saul király történetét, és ő hitt abban, hogy életszerűvé kell tenni, ezért eljátszott egy képzel képzeletbeli párbeszédet Dávid és Saul király között. Úgyhogy amikor Dávidként beszélt, akkor a platformon állt, és fölfelé nézett egy pad fölé. Amikor Saul királyként beszélt, akkor fölállt a padra, és oda nézett, ahol Dávidként volt. És én csak néztem. A, -a Cambridge Egyetemről jöttem, nem voltam hozzászokva ehhez. És miután elmondott egy szenvedélyes beszédet Saul királyként, összedőlt a pad. Ő meg nagy pufanással a Földre esett. Én azt hittem, ez is hozzá tartozik. Ki tudja, hol van a határ egy ilyen helyen. De azóta, higgyétek el, ez csak apróság volt ahhoz képest, amit láttunk. Táncolni a gyülekezetben. Nincs határa, mit csinálhatnak néha emberek. Én nem vagyok ellene ezeknek, csak rámutatok, hogy azelőtt nem így volt. Megváltozott a légkör. Megváltozott a világban, de megváltozott a gyülekezetben is. És igazán ez az indítékaink próbája. Mert ha gonosz dolgokat akarsz tenni, nagyon kevés korlát van. És ha jó dolgokat akarsz tenni, engedelmeskedni a Szentírásnak, Megteheted. Szabadság van mindkettőnek, a búzának és a konkójnak. Ilyen az éghajlat, amelyben a kor végéhez közeledünk. És azután a világban. Van egy kép a 2. Timóteus 3. részében. Az első öt vers, 3, 2. Timótaus 3, az első versel kezdve. Azt pedig tudd meg, más szavakkal, légy nagyon biztos ebben a tényben, hogy az utolsó napokban, ez a kor vége előtti időszak, Nehéz idők állnak be. Ennek a Bibliának a margóján azt mondja, hogy stresszes idők. Ez figyelemreméltó, mert a stressz az egyik új szó, amit mindenki használ, de 40 éve az emberek nem is gondoltak a stresszre. Nem is tudták, hogy van ilyen dolog, hogy stressz, csak járták az útjukat. Jó. Miért lesznek nehéz idők? A probléma gyökere az emberi jellem és magatartás leépülése. Ez okozza a veszélyt. És Pál felsorol 18 jellegzetességet az emberi magatartásban, amik nagyon szembetűnők lesznek a kor vége felé. Gyorsan felolvasom a listát. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátlanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők felfovalkodottak inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Itt 18 erkölcsi vagy etikai hiba van. Azt mondanám, hogy majdnem mindegyikük szembetűnő a mostani kultúrában. És a probléma igazi gyökere az, amit az emberek szeretnek. Az önszeretettel kezdődik, és a pénz szeretetével, és a gyönyör szeretetével végződik. Azt mondanám, ha megnézzük Európa kultúráját ma, Nagy-Britanniával együtt, ez a három fő dolog, ami irányítja az embereket. Önmaguk szeretete, a pénz szeretete és a gyönyör szeretete. És közöttük ott van a többi jellemző. Azután ezt mondja, Ötödik vers, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Ez eléggé meglepő. Azt gondolnánk, hogy ezek mind a világi emberek, de Pál azt mondja, nem. Kegyesnek mutatják magukat. Számomra hihetetlen, hogy Pál a kegyesség szót használja bármelyik Más vallása, mint az igaz vallása. Tehát itt vannak emberek, akik kereszténynek vallják magukat, de a jellemük leépül. Nem változtak meg az evangélium igazsága által. Tehát vallják a hitet, de megtagadják az erőt, ami meg tud változtatni embereket. És ha csak egy szót kellene választanom, ami összefoglalja, az lenne, hogy önző. Sok helyen elmondom embereknek, figyelj! Lehetsz olyan ember, aki soha nem cigizik, soha nem iszik, soha nem drogozik, de ha önző vagy, ha önmagadért élsz, akkor az életed az evangélium erejének a megtagadása. Nem vagy jobb, csak kicsit, talán kicsit óvatosabb. Elkerülsz bizonyos dolgokat, amik ártanak. De az igaz keresztények, igazi megkülönböztető jegye ebben a korban az önzetlenség. És akikből ez hiányzik, azoknál megvan a látszat, de megtagadják az erejét. Azután Pál ezt mondja, az ilyenektől fordulj el. Más szavakkal, ne vesztegesd rájuk az idődet. Azt hiszem, ez fontos üzenet az evangélium szolgáinak. Ne tölts túl sok időt önző, önközpontú emberekkel. Mert minél több időt szánsz arra, hogy tanácsot hagyd nekik, és imádkozz velük, annál önközpontúbbakká válnak. Az én egy börtön. És mindig, amikor támogatod, megerősíted annak a börtönnek a rácsait. Majd ugyanabban a részben Pál az okkultizmus előretöréséről beszél, ami az egyik legdrámaibb változás a nyugati világban a második világháború óta. A nyolcadik és kilencedik versben ezt mondja, miképpen pedig Jannes és Jambres ellene álltak Mózesnek, ezek az egyiptomi varázslók, akik ellenáltak Mózesnek, és emlékezzünk, hogy ezek okkultizmus gyakoroltak. Ha olvasátok a történetet, Mózes ledobta a botját és az kígyóvá lett. De a fáraó nem hatódott meg, azt mondta, lássuk, mit tudnak az én varázslóim. És ők is ledobták a botjaikat, és azok is kígyók lettek. El tudod hinni ezt? A sátán hatalmat tud adni embereknek, hogy véghez vigyelnek bizonyos csodákat. De az volt a különbség, ami mindig tetszik nekem, hogy Mózes kígyója megette az egyiptomiak kígyóját. Úgyhogy a találkozó végén, Mózes botja vastagabb és erősebb volt a varázslóknak, pedig nem maradt botjuk. De legyen világos, a csata nem a teológia szintjén folyt, hanem az erő szintjén. És ott lesz akkor is, amikor véget ér ez akkor. Nem teológiai kijelentésekkel fogjuk megnyerni a csatát. Be kell mutatnunk egy erőt, ami nagyobb, mint az ellenség ereje. Azután egy kicsit tovább, a rész 13. versében Pál mondja, a gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. Abban a kiváltságban volt részem, hogy tíz éves korom óta tanultam görögül, és megvan a képzettségem, hogy egyetemi szinten, taní szinten tanítsam. Ez nem jelenti, hogy mindig igazam van, de feljogosít, hogy véleményem legyen. És elmondom a véleményemet, hogy az Ámítok valójában igézőket jelent. Megnéztem három különböző görög lexikonban. Mindegyik ugyanazt mondja. Miért igéznek emberek? Miről szól ez? Mágiáról, varázslásról, boszorkányságról. Ezt jelenti, gonosz emberek és az okkultizmus gyakorlói egyre rosszabbak lesznek, eltévejtvén és eltévejedvén, vagyis ennek az időszaknak az egyik legfőbb jellemzője az okkultizmus előretörése lesz. Tehát itt van az emberi jellem leépülése, sok néveleges kereszténység, ami nem mutatja meg az erejét, és az okkultizmus előretörése. Mindezek nagyon jellemzők erre az időszakra, amiben élünk. És mindegyik ilyen vagy olyan módon megnyitja és előkészíti az utat az Antikrisztus előtt. Azután az Új Szövetség legvégéhez lapozunk, a jelenések könyve 22. részéhez, és elolvassuk a tizedik, tizenegyedik és 12. verset. Az angyal ezt mondta Jánosnak a jelenésekor, akkor. pecsételd e könyv profétálásának beszédeit, ez a jelenése könyve, mert az idő közel van, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. Vagy cselekedjen ezután is igazságot. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Vagy mondhatjuk, hogy legyen még szentebb, még igazabb, még hamisabb, még gonoszabb. Más szavakkal szétválnak az utak. Az igaz még igazabb lesz, és a gonosz még gonoszabb lesz. Megint csak az engedékenység légköre, ami semmit sem korlátoz. Az embereket nem korlátozza a társadalmi vélemény és elvárás külső nyomása. Mindenki szabad, hogy azt tegye, ami neki tetszik. És a gonoszok folytatni fogják, amit tesznek. Olyan, mintha az Úr azt mondaná, ha gonosz akarsz lenni, élt ki, nincs sok időd. De az igaznak azt mondja, Továbbra is cselek egy igazságot. És ne elégedj meg az igazságnak avval a szintjével, amire eljutottál, legyél még igazabb. Legyél még szentebb. Tehát a kor végén szétválnak az utak. Azután nézzünk vissza Dániel könyvébe, még egy további jellemzőért. Az egész a hamis Krisztus, vagy hamis Krisztusok megjelenéséről szól. De különösen a hamis Krisztusról. Daniel 8. része, 23. vers. Bizonyos királyságokról beszél a közel-keleten, amiben nem megyünk bele. Az ő uralkodásuk végén a bűnök tetőfokán Előáll majd egy tekintetű király, kétértelmű beszédek mestere. A Biblia magyarázók általánosan egyetértenek abban, hogy ez az Antikrisztus. De figyeljük meg, hogy minek kell történnie, hogy megérkezzen, amikor a bűnösök eljutnak a teljességükre vagy a lázadók. Más szavakkal az emberi lázadásnak el kell érnie a tetőfokát, és azon a tetőfokon megnyitja az utat az Antikrisztus előtt. Nézzük meg röviden annak az időnek néhány jellemzőjét, amelyek mind az Antikrisztus megjelenésére utalnak. Először az Isten királyságában, a búza és a konkoly egymás mellett érnek ugyanabban az engedékeny légkörben. Azután a világban az emberi jellem és magatartás folyamatos leépülése. És evel kapcsolatban Isten egyszer megmutatott nekem valamit. Azt mondta, a romlás visszafordíthatatlan. A kulcs szó, ami leírja az emberi természetet, az, hogy romlott. A lét minden területén a romlás visszafordíthatatlan. Ha egyszer valami romlott lesz, nem tudod romlatlanná tenni. Azután egyre romlottam lesz. Ez igaz az emberi természetre és az emberi társadalomra. A romlottság, ami munkálkodik a társadalomban, Ádám bukása óta, Növekszik, és nem lehet visszafordítani. Lelasíthatod, de nem tudod visszafordítani. Ezért nem bajlódik vele Isten. Isten megoldása az új teremtés, nem próbálja megfoltozni a régit, vagy kiavítani, vagy megreformálni. Ő azt mondja elvele, én valami újat hozok elő, ami romlatlan, ami tiszta, aminek az eredete Istenben van. Azután láttuk ugyanabban a részben, a 2. harmadik részében az okkultizmus óriási előretörését. És végül, vagy nem végül, de azután láttuk a jelenések könyve végén az út szétágazását. Az igazak még igazabbak lesznek, a gonoszak még gonoszabbak lesznek. És mindezt összefoglalja a Dániel 8.23, amikor azt mondja, hogy a gonoszak eljutnak a teljességükre. Amikor az emberi lázadás Isten ellen, a törvényei ellen és az ő igazsága ellen eléri a tetőfokát, az kibocsátja az antikrisztust. Most szeretnék megint az Egyánoshoz lapozni és megnézni három különböző formát, ahogy az új szövetség megmutatja az Antikrisztust. Nézzük meg először az egy János második részét, a 18. versel kezdve. Már néztük ezt a verset, de ismét megnézzük. Egy János 2, 18. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most sok Antikrisztus támadt. ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Tehát van Antikrisztus vagy az Antikrisztus egy konkrét egyén, aki az emberi történelem végén fog megjelenni, de van sok Antikrisztus is. Azután, ha az egy János negyedik részéhez lapozunk, olvasok el az első három verset. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket. Mennyire fontos ma, hogy megvizsgáljuk a szellemeket. Ne higgy minden proféciának. Ne higgy minden kielentésnek. Ne higgy minden könyvnek, amit olvasol. Próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis proféta jött ki a világba. A hamis proféta olyan ember, akiben hamis szellem van. Nem csak a saját elméjéből beszél, hanem benne van a tévedés szelleme, aki irányítja, amit mond. Erről ismerjetek meg az Isten szellemét. Minden szellem, amely Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. Ez egy fő próbája annak, hogy milyen szellemmel van dolgod. Lehet, hogy egy emberben lévő démonnal foglalkozol, vagy egy tanítással. És ha a tanítás nem ismeri el tisztán, hogy Jézus a messiás eljött testben, az nem Istentől van. Azután így folytatja, és valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, vagy Mesiásnak. Nincs az Istentől. És az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön, és most e világban van már. Itt van az Antikrisztus szelleme. Tehát itt van összesen három forma. Lennél olyan kedves és letörölnéd a táblát nekem? Lydia. Evel bekerülsz a történelembe. Ó. Oh. Nincs rondjunk. Nézzünk egy papírt. Itt. Nézzük, hogy jó-e. Meg tudod csinálni? Azt hiszem, ez jó. Ez jó lesz. Köszönöm. Amit te csinálod, én folytatom. Ő az egyik unokám. Büszke vagyok rá. Diplomája van táblatörlésből. Tehát itt van a három megnyilvánulás, antikrisztusok többes számban, sokan vannak, az Antikrisztus, egy konkrét személy, aki megjelenik az emberi történelem végén, és az Antikrisztus szelleme. Az Antikrisztus szelleme, az a szellem, amely minden... Köszönöm! ...minden Antikrisztus által működik. Írjuk fel őket. Ebben a sorrendben írom őket. Az Antikrisztus. sok antikrisztus és az antikrisztus szelleme. Tehát minden antikrisztus az antikrisztus szellemének irányítása alatt van. De a végső, utolsó változat, ahogy én látom, még nem jelent meg. Meggyőződésem, hogy könnyen megjelenhet még az évezred vége előtt. Úgy gondolom, valószínű, hogy megfog az a személyes véleményem. Az Antikrisztus szelleme. Tehát el kell döntenünk, mivel van dolgunk. Látod, a példa, amit adtam, a vallásos keresztény egyházról, akik semmit nem akartak hallani Jézusról, az Antikrisztus szelleme működött abban az egyházban. És azt mondanám, ha megnézed a nyugati világot, Hagyjuk ki a harmadik világot most. Valószínűleg ez a szellem a vallásos keresztény egyházak legalább 50%-ában működik. Tehát ez nem valami elmélet a következő évezredre. Ez az én egyéni becslésem. Sokat utazom, sok országba látok embereket, sok faji és felekezeti háttérrel. És nem vagyok nagyon gyakran ilyen egyházakban, de találkozom emberekkel, akik elmondják nekem, mi folyik az egyházaikban. A következő dolgunk, hogy meghatározzuk, mik az Antikrisztus szellemének ismertető jelei. Hogyan azonosítsuk? Azt mondom, hogy három van, amiket a János első levele leír. Egy János második rész, először a 19. vers. Ők, az antikrisztusok, közülünk váltak ki. Látod, látod még János apostol idejében is. Már működtek. Ez még az első évszázad vége előtt volt. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem minnyáján közülünk valók. Tehát az első fontos jel, hogy az Antikrisztus szelleme az Isten népével együtt kezdi el. Különbséget kell tenni két teljesen eltérő dolog között. A pogányság, ami hamis istenek és bálványok imádása, ami nem annak a tagadása, hogy Jézus a messiás. A pogányvilág legnagyobb részén még mindig nem hallották, hogy Jézus valaha eljött. Nem lehetsz antikrisztus, ha még nem is hallottál Krisztussal. Tehát ez a pogányság. Sátáni, de nem az Antikrisztus szelleme. Az Antikrisztus szelleme csak ott működhet, ahol előbb hirdették Krisztust. Az Antikrisztus szelleme bizonyos értelemben a sátán utolsó lépése. A végső kísérlete Isten céljainak megakadályozására. És véleményem szerint a legerősebb gonosz erő, ami a Földön működik. És azt hiszem, hogy Rótszal nem csak elméletileg beszélhetünk, mert a közel-keleten élünk. Az Antikrisztus szellemének, erejének teljesen az örvénye középpontjában élünk. Sokkal erősebb ott, mint a Föld bármely más részén. Látod, a sátán egy stratégia. Nagyon jól ismeri a bibliai proféciákat, és tudja, hogy a kornak Jeruzsálem körül kell lezárulnia. Továbbá tudja, hogy a népnek vissza kell térnie Istenhez. Tehát a legerősebb védőfalát Jeruzsálem környékén építette fel, Izrael földjén és a közel-keleten. És remélem, nem bántok meg senkit, az antikrisztus szellemének egyik legerősebb példája az iszlám, ami a muzulmánok vallása. Remélem, senkit nem bánt meg, hogy felírom. Az iszlám jelentése tökéletesség vagy teljesség. Ezt jelenti a szó. Kapcsolatos a szálám szóval, ami a héber salom. Nem megyek vele. Mohamed a szentírással kezdte. És bizonyos értelemben a könyve, a Korán, az ószövetségből nő ki. Sőt, a muzulmánok azt állítják, hogy elhiszik az Ószövetséget. Tudják azt is, hogy Jézus eljött, és a Korán beszél Mária fiáról. De azt állítja, hogy a keresztények megrantották Jézus üzenetét, és az ő vallása az Ó és Új Szövetség tökéletessége és teljessége. Mindjárt meg fogjuk nézni az Antikrisztus szellemének többi jelét, és látni fogjuk, hogy mind megtalálható az iszlámban. Ez nem személyes támadás az iszlám ellen, ez tények objektív elemzése. Menjünk tovább az Egyános második részében, ahol ott van a második jel ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy Jézus a Mesiás. Sokkal érthetőbb, ha itt Mesiást mondunk. Tehát az antikrisztus szellemének második jele az, hogy tudja, hogy Jézus eljött, de tagadja azt az állítását, hogy Ő a Mesiás. Ez nem teljesen igaz az iszlámra, nem vitatják ezt, de annyira felhigították a mesiás fogalmát, hogy a valóságban az már jelentéktelen. És a harmadik jel is ugyanabban a versben van. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Tehát az Antikrisztus nem fogadja el az isteni személyek bibliai kijelentését, az Atyát és a Fiút. És erre az iszlám kiváló példa, mert a mozolmánok fanatikusan ellenállnak annak az állításnak, hogy Jézus az Isten fia. A híres Alaksza mecsedben, a templom területén, az arab írásokban kétszer is szerepel, hogy Istennek nincs szüksége fiúra. A muzulmánok elismerik, hogy Jézus próféta volt, és a beszédük úgy hangzik, mintha hinnének. De próbáld meg, hogy elismerjék, hogy Jézus az Isten fia, és teljesen más lesz a reakciójuk. ruth 4 négy éve Pakisztánban voltunk, ami 98%-ban muzulmán. És Isten ajtót nyitott előttünk, hogy körülbelül egy hétig prédikáljunk elég nagy tömegeknek. A tömegek nagyságának egyszerű oka volt, meghirdettük, hogy imádkozni fogunk a betegekért. Ha ezt nem mondtuk volna, nagyon kevés ember jött volna el. Mivel ezt mondtuk, az emberek ezrével jöttek. És látták a csodálatos gyógyulásokat, hogy vakszemek megnyíltak, sánták, jártak és más dolgokat. Úgyhogy minden alkalom végén három másik prédikátor is volt velünk. Azt mondtuk, hányan akarjátok befogadni Jézust? Hányan akartok üdvözölni? És szó szerint muzulmának ezrei a hét során felálltak. És én voltam az első, aki abban a helyzetben azt mondtam, Szeretnélek titeket egy imában vezetni. Ha üdvözölni akarsz ezt, el kell mondanod, ezt az imát. Én mondtam először a tolmás utánam, azután ők. És mindig ugyanúgy kezdtem. Úr Jézus Krisztus, hiszem, hogy Te vagy az Isten fia, és az egyetlen út Istenhez, hogy meghaltál a kereszten a bűneimért, és feltámadtál a halálból. Egy másik dolog, amit az iszlám tagad, hogy Jézus valóban meghalt. Azt állítják, hogy egy angyal szellemileg elvitte őt a keresztről a valóságos halála előtt. Remélem értitek, hogy ez nem az iszlám elleni támadás. Ez egyszerűen az elemzése annak a vallásnak, a Szentírás kijelentésének a fényében. De meg fogjátok látni, hogy ez a legnagyobb erő, amely ma a Földön ellenáll az evangéliumnak. Nemrégiben egy csoport, akik a világ evangélizációjával foglalkoznak, felsorolta a Föld 40 legkevésbé evangélizált nemzetét, és közöttük 24 muzulmán nemzet volt. Tehát bizonyos értelemben az Antikrisztus szelleme a sátán végső mesterműve. Vannak más szellemi erők is, amik működnek, amelyek hasonlóan bemutatják az Antikrisztus szellemét. Azt hiszem indiszkréció lenne részemről, ha listát készítenék. De azt hiszem, elég jelet mutattam nektek, hogy felismerjétek. Kérlek, tartsátok észben, hogy nem elég vallásosnak lenni. Sőt, valószínűleg a vallás a legnagyobb akadálya Jézus elfogadásának. De hadd mondjam nagyon világosan, hiszen, hogy ez a végső ütközött, az antikrisztus szelleme ellen zajlik. Ez a sátán utolsó védőfala hogy meggátolja ennek a kornak a lezárását. Évszázadokkal ezelőtt felépítette ezt a védőfalat, teljesen körbevette vele a Szentföldet, és teljesen körbevette vele Jeruzsálem városát. Nézd meg egy térképet a közel minden nemzet, amely körülveszi azt az országot, muzulmán nemzet. És azokban a nemzetekben tilos az evangéliumot hirdetni. Tilos megtéríteni egy muzulmánt, és egy muzulmán, aki megtér, annak halálos ítélet jár. Találkom, találkoztam nemrégiben néhány napja itt Nagy-Britanniában egy megtért muzulmánnal Észak-Indiából. Elmondta nekünk, először elmondta mennyire hálás az anyagokért, amiket elérthetővé tettünk. Azután azt mondta, hogy a legtöbb muzulmánt, aki Jézusba veheti a hitét, meggyilkolják. Nem tett drámai kijelentést, csak egyszerűen kijelentette a tényt. És általában a saját rokonai ölök meg. Mert szégyennek tekintik, minden mozulmán családra nézve, ha bárki megtér Jézushoz. És inkább nem állják ki a szégyent. Általában az apa vagy a testvérek végzik ki a hívőt. Folytassuk röviden, amely időnk még maradt most, és nézzünk meg három további címet, amit az Antikrisztusnak adtak. Kettőt megtaláltok a kettő Thessalonika második részében. Pál Jézus eljöveteléről beszél, Jézus visszatéréséről hatalommal és dicsőséggel, hogy felállítsa a királyságát. Egyébként ennek a témának ez a része az egyik kulcsa. Így kezdik. Kérünk pedig titeket, testvéreim, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére, ez a parószia, és ami ő hozzá lendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől. Se ne háborítassatok meg, se szellem által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a ma napja, vagy még jobb, hogy az Úr napja. Ne higgyétek el, ha emberek azt mondják nektek, hogy már eljött az Úr napja. Ezt már Pál idején is mondták. Látjátok a sátán ügynökeinek a megtévesztését. Még olyan leveleket is terjesztettek, amikről azt állították, hogy Pál írta őket. Ezért ügyel rá annyira Pál, azt mondja, hogy ez az igazi aláírásom a leveleimen. Ne higgyetek olyan levélnek, amin nincs sajta az aláírásom. Ne csalja meg titeket senki semmiképpen, mert nem ilyen az el addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a kárhozat fia. Pál két dolgot mond itt. Először, hogy az Úr eljövetele nem történik meg addig, amíg valami más meg nem történik. És azt mondja itt, hogy az elszakadás. Az új nemzetközi verzió azt mondja, hogy a lázadás. De a görög szó, ez a, amiből ez a szó származik, segíts, Uram, sokszor rosszul írom, a hitehagyás. Ez a kinyilatkoztatott igazság szándékos elutasítását jelenti. Tehát a kinyilatkoztatott igazságot szándékosan el fogják utasítani. A hitehagyás. Nem csak egy kis hitehagyás, hanem a teljes hitehagyás. Hol fog ez megtörténni? Csak azok között történhet meg, akiknél megvan a kinyilatkoztatott igazság, igaz? Először kinyilatkoztatják az igazságot, azután szándékosan elutasítják. Tehát hol fog ez megtörténni? Miben? Az egyházban, úgy van. Az egyetlen másik hely, ahol az új szövetség ezt a szót használja, az, ahol Pál avval vádolják, hogy a mózesi törvénytől való elszakadást, hitahagyást tanítja a nép között. Tehát ez konkrétan a kinyilatkoztatott vallási igazság szándékos elutasítása. Tehát Pál azt mondja, hogy az úri eljövetele nem lesz meg, Tudom, hogy elég eltérő gondolatok vannak erről, és az én elmém nagyon nyitott. Vannak dolgok, amiket nem tudok. Vannak, amiket nem értek, de ami világos, azt tanítom. Pál azt mondja, hogy az Úr eljövetele nem lesz meg addig, amíg előbb nem lesz meg a hitehagyás. Azután azt mondja, hogy a bűn embere, de jobb szó az, hogy a törvénytelenség embere meg nem jelenik, a kárhozat fia. Tehát itt van két további elnevezés. Az Antikrisztuson kívül ő a törvénytelenség embere is. Emlékeztek, hogy Jézus azt mondta a Máté 24-ben, mivel a törvénytelenség megsokasodik, sok keresztény szeretete meghidegül. Ő ezen kívül a kárhozat fia. Tehát ez két további elnevezés. Az antikrisztus, a törvénytelenség embere, a kárhozat fia. És van még egy, amit a jelenések 13-ban találunk. Az első verstől olvasom, és láttam egy fenevadat feljönni a tengerből amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a szarvain tíz korona, és a fejein a káromlás neve. És a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párdoszhoz. Majd azt mondja, és láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel, megsebesíthetett. És azt mondja a harmadik vers végén, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló a -e fenevadhoz, kicsoda viaskodhat vele. Látod, a fenevad visszatérő téma. Tehát a másik lehetséges elnevezés a fenevad. És jó. Hogy ott van benne az, hogy vad. Egy kegyetlen, durva, erőszakos, pusztító teremtmény. Tehát itt. Van egy teljesebb képünk. Az Antikrisztus, aki a törvénytelenség embere, a kárhozat fia, a fenevad. Mondd meg, hogy kit hívnak még az új szövetségben a kárhozat fiának? És Karéot és Jódást. Látod, Jódás apostol volt. Együtt kezdett Jézussal. Ez az egyik jellegzetesség. A jelenések könyvében van egy szándékos ellentét két lény között. Az egyik a fenevad. A görög szót zárójelbe írtam. Térion. Ki tudja megmondani, ki a másik lény, a fenevad ellentéte? A bárány, úgy van. És a görögben nagyon-nagyon hasonlóság, Arnion. A végük teljesen megegyezik. Ez az egyik kiemelt ellentét a jelenések könyvében. A világnak... Választania kell majd. Isten rendelte ezt. Az egész világot választás elé állítja. A bárányt akarjátok, vagy a fenevadat követitek? A vadállatot. Ez visszamegy Jézus tárgyalásához. Amikor Pilátus megkérdezte, melyiket akarjátok, hogy elbocsássam nektek Jézust, vagy barabást. Jézus a bárány, Barabás az erőszakos bűnöző, a gyilkos. Nem megdöbbentő, hogy Barabást választották. Elgondolkodtál ezen? És a történelem meg fogja ismételni magát. Amikor döntés elé kerülnek, Jézus a bárány és az antikrisztus a fenevad között, az emberi faj nagy többsége, a fenevadat fogja választani. És Isten egyik nagy eszköze az emberek megítélésére, ami működött a történelem során, hogy megengedte, hogy uralkodó, olyan uralkodójuk legyen, amilyet megérdemelnek. Így lesz Isten egyik végső ítélete, hogy megengedi, hogy egy szörnyen, kegyetlen, gonosz, zsarnoki, cselszövő teremtmény megszerezze az uralmat az egész emberi faj fölött. Vannak kivételek, amiket később fogunk megnézni. Látod, amikor Jézus megjelent, a Jordán folyónál, mielőtt keresztelő János bemutatta őt, emlékszel, mit mondott? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világot. És azonnal ezután, mi történt? A Szent Szellem galamb formájában leszállt Jézusra és megnyugodott rajta. És itt van egy csodálatos igazság. A galamb keresi a bárányt. A galamb nem nyugszik meg egy tigrisen, vagy egy elefánton, vagy bármely más vadálaton. Ő egy természetet keres. A bárány természetét. Mi jellemzi a bárány természetét? Három dolgot mondanék. Tisztaság, szelítség és egy odaszánt élet. És látod, te és én része leszünk ennek a meghatározó folyamatnak. A fenevad természetét alakítjuk ki, vagy a bárány természetét? Ha kell, készek vagyunk-e szenvedni? Felkészültünk-e, hogy letegyük az életünket? Kialakítjuk-e Jézus jellemet. Még a sűrű gonoszság közepette is. Ez nagyon valóságos döntés. Nem elvont, nem elméleti, ez nem teológia. Ez a kérdés az emberi faj előtt a fenevad, vagy a bárány. Bízom benne, látjátok, hogy ez nem egy elvont tanulmány valami távoli dologról. Ez nagyon valóságos, ami érint téged és engem ebben az időben.